Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина перша – зима Розділ другий – сім'я візника То був довгий незанький будинок із двоскатним солом'яним дахом Слуховими вікнами, що сягали під дашку Одним димарем посередині гребеня Та ще двома по краях Вікониці ще не закривали і промені від вогню та свічок лилися назовні освітлюючи живоплід з густо посаджених кущів самшиту і калини, і голе гілля кількох диких яблунь. Колись із них формували шпалери, але останні кілька років вони росли самі по собі, і тепер деформоване гілля стерчало у всі боки. Стіни будинку були майже повністю вкриті в'юнкими рослинами, хоча їх таки не допускали до вхідних дверей, котрі були зношені і подряпані від тривалого використання. І вдень виглядали, як шпарина у старому замку. Світло пробивалося крізь щілини і отвори надвірних будівель, розташованих недалеко від будинку. Складалося враження, наче за цими сінами ховалися якісь небачені дивовижі, а незвичайний, непоказний господарський реманент. З того боку час від часу доносилися звуки кувалди, клинків і розколюваного дерева. А трохи далі чулося методичне плямкання і тертя мотузок, з чого можна було здогадатися, що там розташовувалася стайня, в якій якраз у цей момент годували коней. Хористи по черзі обтупали ноги віддали налиплої грязюки та листя об кам'яну плиту біля входу, потім увійшли до будинку і роззирнулися довкола, щоб оцінити ситуацію. Крізь відчинені двері невеличкої кімнатки, праворуч, яка була чимось середнім між комірчиною і підвалом, вони побачили Ройбена, батька Діка Деві, візника за професією. Це був огрядний червонощокий чоловік років сорока. При першій зустрічі він мав звичку змірювати поглядом співрозмовника з ніг до голови, а під час розмови з друзями зазвичай усміхався, дивлячись на обрій чи кудись удалечінь. Ходив він постійно похитуючись і широко розставляючи носаки чобіт. Зараз він якраз зігнувся над великою бочкою, що стояла в коморі, готуючись відкрити її і навіть не завдав собі клопоту обернутися, щоб поглянути на гостей. Уже по кроках він зрозумів, що то прийшли його давні приятелі. Вітальна розташовувалася зліва і була прикрашена гілками падуба та інших вічно зелених дерев. А посеред балки, що перетинала стелю, Звисала омела, явно завелика для цієї кімнати Ще й почеплена так низько, що дорослій людині треба було обходити її, щоб не заплутатися волоссям у листі У кімнаті були місіс Деві, дружина візника і ще четверо їхніх дітей Сюзан, Джим, Бесі і Чарлі віком від 16 до 4 років Діти у родині Деві народжувалися приблизно через рівні проміжки часу враховуючи їхнього первістка Діка. Щось, певно, сильно засмутило Чарлі якраз перед тим, як завітали гості. І він, взявши невеличке дзеркальце, вдивлявся в нього, вивчаючи, як виглядає заплакана людина. Голосно ридаючи, хлопчик час від часу замовкав, щоб детально розглянути гримасу, яка його найбільше вразила. Бесі сперлася на крісло і заглядала під складки свого клітчистого платічка, нижче від пояса де збереглися оригінальні невилинялі барви. І на обличчі дівчинки відображався смуток, адже видимі частини сукні вже втратили колишню яскравість. Місіс Деві сиділа на коричневому ослінчику біля палаючих дров. Жар був таким сильним, що час від часу жінка, стиснувши губи, вставала, щоб перевірити, чи розвішані над вогнем у кісти грудинка саме коптяться, а не смажаться. Прикрість, яка іноді трапляється під різдво. Доброго здоров'я, друзі, ми вже зачекалися, сказав нарешті Ройбендеві, випроставшись із різким видихом. Аж кров у голову вдарила. Треба ж було так зігнутися. А я якраз збирався йти до хвіртки вас виглядати, і заходився ретельно намотувати смужку навощеного паперу навколо мідного краника, який тримав у руці. Сорт у цій бочці відмінний, Робін поплескав бочку і додав. Чудові серцеві ріки з високосортних яблук. Сансоми, стабарди, файкорнерза і ще тих, як же їх. Пам'ятаєш той сорт, Майкле? Майкл кивнув. Ті, що ростуть за у саду. Смугасті такі. Ми на них кажемо парканові. А як вони по-правильному називаються, так хто ж їх знає? А сидор з них навіть розбавлений водою краще, ніж у декого не розбавлений. Отож, усі розбавляють, додав Боуман. А потім кажуть, що коли вичавлювали сік, якраз йшов дощ, і в нього потрапила вода. Але то дурниці. Так уже в нас повелося додавати води. Еге ж, так повелося, погодився Спінкс, глибоко зітхнувши. Його уява, схоже, досить реально змальовувала перед ним предмет обговорення. Від такого слабкого напою на душі стає тоскно. Це ж просто ганьба. «Заходьте, заходьте і сідайте поближче до вогню! Та не зважайте на взуття!» – додала місіс Деві, бачачи, що всі, окрім Діка, зупиняються, щоб витерти ноги. «Як добре, що ви нарешті до нас завітали! Сюзан, біжи до Кейт Граммер і позичених великих свічок, а то цих 14 буде замало! Томі Ліфе, та не соромся ти! Ходи сюди і сідай коло мене!» Ці слова стосувалися молодого чоловіка, який нагадував одягнений людський скелет. Рухався він дуже незграбно, вочевидь тому, що ріс швидше, ніж встигав звикнути до свого нового зросту «Ха-ха-ха!» – -ха! лів засміявся І його губи застигли у посмішці навіть після того, як сам сміх ущух А зуби залишилися стерчати, привертаючи до себе увагу «Отуди, містере Пенні!» – продовжила розсаджувати гостей місіс Деві «Сідайте у це крісло! Як там ваша дочка, місіс Браунджон?» «Ну, скажімо так, непогано» Містер Пенні поправив окуляри, сунувши їх трохи праворуч. Однак, здається мені, що дитя не видужає. Ох, бідненька, і скільки ж це загалом? Четверо чи п'ятеро? П'ятеро. Трьох уже поховали. Так, п'ятеро. А вона ж ще зовсім юна. І вже знає, що таке дітей рахувати. Але така божа воля, що тут поробиш? Місіс Деві облишила містера Пенні. «А де ж ваш дідусь Джеймс?» – спитала вона дітей. «Обіцяв сьогодні зайти». «Він у Дровітні, разом з дідусем Вільямом», – відповів Джиммі. «Так, подивімося, що тут можна зробити», – почувся тихий голос візника, який знову опинився в кутку біля бочки і, нахилившись над нею, силкувався витягнути чіп. «Ройбене, прошу тільки обережно, а не так, як завжди», – гукнула місіс Деві від каміна. Я б сто таких відкрила, і то розлила б менше, ніж ти, відкоркувавши одну. Тобі не можна довіряти таку делікатну роботу. Ти в мене такий неповороткий. Так, так, безперечно, ти б сотню відкрила, ен. Певно, що так. Та навіть дві сотні. Пробач, але нічого не можу обіцяти. Це стара бочка, та й дерево навколо отвору прогнило. Той чортів лісоруб Сем Лоусон. Хоча не треба так казати, все-таки про мертвих або добре, або нічого. Безсоромно дурив мене цією покупкою Ройбе, каже, він завжди називав мене Ройбом Ройбе, каже, ця бочка як нова, чесне слово Кращий портвейн Україні не робився в цій бочці І я тобі її віддам всього за 10 шилінгів, Ройбе А так вона 20 коштує, а то й всі 25 А якщо навколо ще залізним обручем скріпити, то можна й за 30 продавати І чим ти тільки думав, коли платив 10 шилінгів за цю прогнилу винну діжку? Тебе кожен дурень може обвести круг пальця. Та у твоїй родині всі такі довірливі, дій Богу!» «Чиста правда», – відказав Ройбен. Місіс Деві хотіла було усміхнутися, почувши таку відповідь, але її губи застигли на півдорозі до посмішки. І передумавши, знову набули звичної форми. Натомість вона повернулася до Бесі і почала поправляти дівчинці зачіску. А візник тим часом, втративши інтерес до розмови, продовжив нарізати і ще намотувати навощений папір на кран, щоб нарешті відкрукувати бочку. «Ой, та продавцям взагалі вірити не можна!» – обережно вставив старий Майкл Мейл, намагаючись згладити ситуацію. «Усі вони однакові!» – підтвердив Джозеф Боуман тоном людини, яка завжди з усіма погоджується. «Точно!» Сказав Мейлтоном людини, яка ніколи ні з ким не погоджується, хоча щойно відступив від цього правила. «Якось я знав одного торгаша, привітний такий чолов'яга. Одного спекотного дня я йшов униз вулицею Кестербридж, недалеко від трактиру Королівський герб, і, проходячи повз відчинення вікно, побачив його. Він сидів на своєму стільці і щось розпродував. Я кивнув йому, щоб привітатись, і пішов собі далі, забувши про це». Аж ось наступного дня, коли я чистив черевики біля дровітні, мені принесли лист з рахунком за перину великі подушки, які я нібито купив на розпродажу в містера Тейлора. Той худощокий здирник всучив мені їх тільки тому, що я йому, бачте, кивнув, і мені так і довелося за них заплатити. Це ж справжнісіньке шахрайство. «Справжнісіньке?» – відповіли всі в один голос. «Ще яке шахрайство?» підтвердив і сам Ройбен. «А щодо Сема Лоусена?» «Хай земля йому буде пухом!» «Тоня його бочку, мені всі 50 шилінгів витратити довелось! От дивіться, скільки обручів набив!» «Це один із моїх обручів!» показав ліктем на обруч. «І це мій, і цей, і цей, і ці всі також!» «Так, Сем був ще той пройдий світ!» задумливо мовив містер Пенні. «Еге ж!» підтакнув Боуман. «Ага, а який би був охочий випити?» Вставив своє візник Випити це добре, щоправда Трохи грішне, проказав містер Пені Візник кивнув Нарешті з краном Таксяк було покінчено Залишалося зовсім трохи Сюзі, неси на кухоль Сказав він Ну що, друзі, нехай нам пощастить Кран увійшов у бочку І Сидор одразу бризнув струменем Прямісінь коройбену на руки, коліна й черевики А також в очі і ніс Чарлі який, тимчасово відклавши своє горе, задля більш цікавого заняття, тепер сидів на впочіпці біля батька і лупав очима. «Ну от, знову», – зітхнула місіс Деві. «Чорти б забрали цей кран, бочку і Сема Лоусена разом з ними? Який сидер через них довелося змарнувати?» – вигукнув візник. «Палець! Дай сюди свій палець, Майкле! Отут притисни, треба дістати більший кран!» «А всередині дівки холодно?» поцікавився у Майкла, який стояв зігнувшись із пальцем у дірці. «Хто знає, що твориться в голові у цього хлопця?» – захоплено вигукнула місіс Деві. «Б'юся об заклад, єдине, що його цікавить у цьому світі, як ворота всередині цієї діжки». Усі присутні в кімнаті почали жваво висловлювати своє захоплення нечуваною хмітливістю хлопчини. Тим часом повернувся Ройбен, і операцію з відкриття бочки нарешті було завершено. Майкл підвівся і, випроставшись на повний зріст, розправив спину та плечі, розкинув руки і поморщився, всім своїм виглядом демонструючи полегшення. Кварту дві напої поставили на стіл, за який повсідалися всі новоприбулі, широко порозставлявши ноги і задумливо вишукуючи очима плями чи нерівномірності на столі. «Чого ж це тато так забарився у дровітні?» – сказав візник. Лиш би те й робив, що коло старі яблуні на дрова та грав на віолончелі. Чоловік ступив до дверей і відчинив їх. Батьку. А що? почувся тихий голос за кутка. Ми відкуркували бочку, всі тільки тебе й чекають. Ритмічні глухі удари припинилися за вікном промайнуло світло від ліхтаря, промені від якого закружляли на стелі, і в кімнату увійшов найстарший Деві.